И Райлф, Евгений и Петров запазено място. Този разказ е посветен на един горчив факт от живота на Посиделкин. Бедата го връхлетяне защото беше глупав. Не, по-скоро Посиделкин дори беше умен. С една дума, случи се това, което вече се е случвало в историята на народите и на отделни личности, от ума си да тегли. Става дума за пътуване с влак. Всички усилия на Посиделкин бяха насочени към една едничка цел, на 13 септември да напусне Москва, за да пристигне след два дни фейсек на лечебни бани в Азовско море. Почти всичко се нареди добре, картата за почивка, отпуската, семейните планове. Остана пътуването с влака. До заминаването имаше само два месеца, а Посиделкин все още нямаше билет. Време е да взема спешни мерки, реши Посиделкин. Изобщо няма да ходя в жепе бюрото. И на гарата няма да ходя. Няма смисъл, там билети не се намират. Говори се, че там вече не се продават билети, а прахчета за жлъчка и карти за игра. Не, ще си намеря билет по други начини. Именно тези, други начини, му отнеха вече споменатите два месеца. Ако ме обичате, врънкаше посиделкин всеки свой познат, намерете ми билет за ейсек. Трета класа. За спане, А за стояне не искате ли? Лекомислено отвръщаха познатите. Оставете шегите на страна, обиждаше се посиделкин. На човек му се налага да пътува за ейсек да се възстановява, а вие. Тъй, че не забравяйте. За 13 септември. Се имате някой познат, който може всичко. А, не. Не ми обещавайте, а си запишете в тефтерчето. Ако ме обичате. Но всички тези ходове не го успокояваха, така да се каже, не даваха пълна гаранция. Посиделкин се боеше от конкурентите. Във всеки срещ надвиждаше бъдещ пътник. И наистина, почти всички минувачи се оглеждаха някак нервно, като че само за мигса се отлъчили от опашката за жп билети. Лошо, лошо, мислеше си Посиделкин, трябва да действам порешително. Тук е нужна система, той посвети цяла вечер на състаренето на схема. Ако по това време го бяха арестували, със сигурност ще да решат, че облавява голяма нелегална организация. Заета с подготовката или взривяването на Жепе мост или седри злоупотреби в кооперативите от отворен тип. На листа бяха изрисувани кръгчета, квадратчета, пунктирни линии, букви, цифри и фамилни имена. По схемата можеха да бъдат проследени животът и дейността най-малко на стотина души, кои са, къде живеят, къде работят, какви са по характер, какви слабости имат, кои са приятелите им, с кого не се обичат. Срещу имената на партийците имаше кръщчета. Безпартийните бяха удостоени с нулички. Освен всичко това в документа фигурираха и твърде странни характеристики, Бероненевски. Със сигурност може, Никифоров. Може, но едва ли ще поиска, Малцев Палцев. Би искал, но едва ли ще успее, Бумагин. Не иска и не може, Кошковладелцев. Може, но е И всичко това се свеждаше до една цел, да се намери третокласно място за спане. Все някъде ще сработи, мечтаеше си Посиделкин, най-важното е да не им давам нито миг почивка. Чете всичките са ренегати, предатели. Обещават, а после няма да свършат нищо. Колкото повече наближаваше денят на заминаването, толкова по-отчаяна ставаше дейността на Посиделкин. Тя вече се превръщаше в заплаха за спокойствието на целия град. Хората се криеха от него, но той ги преследваше неуморно. Догонваше ги по бързите асансьори. Претовари ръчната и автоматичните телефонни централи с безбройните си обаждания. Търся Другаря Малцев. Да, Палцев. Да, да, Малцев Палцев. Кой го търси ли? Кажете му, че е Льоля. Другарю Малцев, вие ли сте? Здравейте, Другарю Палцев. Не, не е Льоля. Аз съм Посиделкин. Другарю Малцев, вие ми обещахте нещо. Точно така, до Ейсек, спално място. Трета класа. Защо да няма кога? Тогава ще мина да ви взема с такси. Няма нужда ли? Нали няма да ме излъжете? Е, извинявайте тогава. Като мернеше нужния му човек, посиделкин пренебрегваше опасността и се хвърляше във водовъртежа на уличното движение. Спирачките на колите изкърцваха, шофьорите побледняваха. Няма да забравите, нали? Набиваше посиделкин, застанал насред улицата. До ейсек, спално място. Кушет. Когато го отвеждаха до районното на милицията за нарушаване правилата на движението, по пътя той се извитряваше да изтръгне клетва от милиционера, че ще му намери билет. Вие сте милиция, можете всичко, дърдореше жално. И фамилията на милиционера с съответното кръгче и характеристика, може, но е нестабилен, се появяваше в страховитата схема. Седмица преди заминаването един абсолютно непознат гражданин намери Посиделкин и му връчи билет за ейсек. Щастието му беше безгранично. Посиделкин прегърна гражданина, целуна го по устата, но така и не си спомни кой е, толкова хора беше молил за билет, че беше напълно невъзможно да ги запомни всичките. Същия ден пристигна курьер на мотоциклет от Малцев Палцев. Донесе му билет за ейсек. Посиделкин му благодари, но му даде парите са смут в душата. Ще се наложи да продам единия билет на гарата, реши той. Ох, напразно, напразно Посиделкин не вярваше в човешкия род. Схемата действаше безотказно, като добре смазан Моузер, изстрелвайки пълнител след пълнител. Един ден преди отпътуването Посиделкин се оказа притежател на 38 билета за трета класа, кушет. За тях отидоха всичките пари, заделени за отпуската, и още 67 копейки, в бонове от Турксин едно. Какво коварство? Никой не излезе предател или ренегат, а билетите продължаваха да пристигат. Посиделкин вече се криеше, но успяваха да го издирят. Броят на билетите нарасна до 44. Един час преди тръгването на влака Посиделкин стоеше пред входа на гарата и сплах гласец на просяк без квалификация увещаваше минувачите. Купете си билет за Ейсек. Ейсек е лековито място. Няма да съжалявате, но купувачи нямаше. Всички прекрасно знаеха, че на гарата не можеш да си купиш билети, че трябва да действаш чрез познати. Затова и Берунелевски, Бумагин и Кошковладелцев пристигнаха на гарата със служебните си коли. Донесоха билети. Пътуването беше скучно за Посиделкин. Беше сам във вагона. И най-важното, бедата дойде не от това, че Посиделкин е глупав. Не, той беше по-скоро умен. Просто имаше прекалено влиятелни познати. А чудновото правило, че билетите се купуват от касите, кой знае защо беше забравено. 1932 година. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1932 Иляйлф. Символ за автоско право 1932 Евгений Петров. Символ за автоско право 2001 Асе Григорова. Превод от руски. Иляйлф, Евгений Петров. Бронированно е место. 1932.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 954-528-231-2. Сварено от моята библиотека, http2.shitanka.info текст наклонена черта 18134. Последна редакция, 2010-11-1317 часа. НОЦ. 1. Съсоюзно е обединение по торговля с иностранцами, РУС.